نو جون دیر ما خونه او میدن پدا عراض بننی مصفرتون روخان بی زواحکتون خندیدون کی بی مصطب شرع و خوشحال بی نو جون او دیر ما خونه او میدن پدا عراض بننی حالی ها پده بننی غبرتون دوڑ بی ترحاق و حاق دراب رسیدل بی دیتا توروالی قلائق همل کفرت الفجرہ دا سے طوروال اندھے جب وہ بوئی مینزی دا دا کفر طوروال اے دے کلائک کلائک همالکفرت الفجر دا کسان دی کافران و بدکارا سورہ آل عمران کې ہوئی کن یاو ما تبیت جو ما تسود دو جو تور بشیدیر ما خونا نسبین بشیدیر ما خونا اف زیرم نه کسروي چې وجواله سنن سپین بشي مخونه داله سنت تور بشي مخونه د تور مخو بدعتانو بريانو دا صورتي حبس اتواله له دې امتیازات دي خير امتیاز دا صحابی نو صحابي واقع پکړاوړه لا بوسو ته ولله انجاه العلماء نو زمو تربيته انسان بیان کئ ابتدايه پیدائش ور سره تربیت کرا نو دریم د قیامت نو می بیان کئ اسواخه سلورم یوم یفر المرء من اخیه یوب لنمتصختی این زم دو قسم مخونه دی وجوه و یوم ایدن مصفره بسم الله الرحمن الرحیم ایده شمس کو ویرد و, و ایده نجوم انکدارد دا صورت و تکویر دی ایده شمس دا دینه تکویر جوړ دی دا صورت په نزول ترتیب کې یو ته ایمنه او په نزول کې دا ډېره ولنه صورت نه هغه صورت نه پس د صورت لاحبنا نازل تهبت عذاب الهاب د دې صورت دا ملاقات الانسان بی عملی ہی دے انسانی اوزے کدلل دخبل عملون و سرا و ایزا نفوس و دا و جد داد دی صورت دعوضا دی صورت رب صورت کې <coughs> اس وخته قیامت نو بیا اس وخته قیامت کې بخته راکه سره دوی هم دا نه چې مرګ کی شروع کی ساجر ومنکرینو دا نو دلدا کې ساجر دې منکرینو دا مخ کې ساجر ومنکرینو دا قیامت دا نو ذات سجر دې منکرین نو کتاب د کنه پاینه تذابون انه هو الاذکر للعالمین کول تخته او ذات سجر دې منکرین دې بهر السلام ده خلاصہ دا نم په دې صورت کې دوه لاسو احوال بیانې شپږ احوال مخه زه رات نو د قیامت نه او شپه حوال روزو د قایمه دو د قیامت نه لا قیامت چې نه ناغله نو د شپک کارونه به مخ کې اوږی چې قیامت راشي نو بیا به د شپک کارونه کی نو ده فنا د عالم بیا او صداقت د قران صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پدې یو واحدم بعد بسم الله الرحمن الرحیم کزا شمس کوفرت کله چې دا نور راون غړلې شي وایذ النجوم کذرت او کله چې د استوری خرشي او دوریږي خرشي رناته روک شي وایزل جبال وسینت کله چې غرونه روان کړل <تصال> شي وایزا لائن 423 او کله چې دلس لسو میاشتو بلار به مو عطله پاتې کړل شي غوړه چې سوره غوا مغه اوغه دا د لسو میاشتو تلن ګانه انتظاري زړه خلک ډیره چوکیداری کوي نگراني کوي چا څنګه لنګشي پریوان وخوري نو ورته نګرانې کې نه شي کنه که یو ځای پیغمبر جهاد لته په ما سره به دا سو کسان جهاد کې نه شي یو هغه کس چې دا روح ابلار وې لنګشي لا نو ده دې ني شي زکه ته د څلور بال تنخدې نو نو دا ډېر قیمتي مال دی نو د قیمت ګبړ په دومره څخی چې دا خو مال به سړ نه بیا دغهې پاتې که نه ماخکې کې یو حیبتې بیان ککه چې یو بل نه تختې دلته بلکې سمحات بهې چې محبوب معلوونه بهتیوم پاتې شي وزل انشارو او کله چې دلتو میاشتدو بلار به وخه او تیلت ته بمالکه پاتې کلیژ نوایزل وښ شو خو ش راته او کله چې دا څنګه زناور حشره راځا ما کړلې شي حشره معنی دا ده چې دا یې نه بداده انسانانو سر ځان یو ځک نو بیا به دوه مړي شي کوونو تو راو عبد الله عباس ته الله تعالی نو تفسیر زادې چې حشر هو موت هو دا حشر معنی دا ده چې دا به مړ کې ټول او زکه بیا کافر ارمان کوي کنه یا لته نه کونته تو توراب یو حدیث کی راضی چې دا قیامت پر ورځ ټوټه بيزا بیزا خرو بيزا دا بر شي او دا به د خروري بيزینه په بدله واخلی یختصل زلزالو من القرنائه دا حدیث خو تل پزایشت نه تفسیر المانوی چې باندې مو زو باندې صدالایل نور نشته ده او د حدیث دا دې اعتراض تفسیر نه وي په دې وجهه هغه دا او جی کوم چې دین عدالت هم راځي د حساب کتاب سلسله صرف انسانانو او پریانو سره جانورانو آخو سر ایسایب کتاب معمله نیشتی و دیوچ عبدالله امنی عباسوی چه و خوش و خوشی رت حشروها موتوها دا با طول منکل لیشی و ای ظل به هارو سجره او کل چه دا سمندرونو تا ور واچو لیشی سجره بل کل لیشی کن دا سمندر لانده ور دی نو دا ور, ور براق کارشی دا سمندر با ورته ته شي که وج حیث کې را دي چې سمندر ک ثاببي تهپوسوکه چېمونږ د سمندر کو به او دس کولی شو که نه شو کولی نو هلته یو پهې چې فین نه ت د باې ناره د سمندر لاندې اور دی که یو تر جمده د سوجرت چې بل بهکلی شي بلله تر جمد دا چې دا ډک شي هر طرف اوبوب اور درایو ستې شي لکه جمعی کې سمندر کته شي نو دا بوره چې خپل زیت به ورسي کوي وایزان نفوسو وجد دا شپه حالت د مکه دراتلو د قیامت نو او دا فنا د عالم وشو اوس قیامت قائم شوکن وایزان نفوسو وجد کله روحونه د انسانانو زه وجد دا خپل بدنونو سره یو ځیکللی شي روحونه جديد دا به اوس د بدن تر اخلي شي معلومه شو چې روح دا بدن ته قیامت نه مخ کنه کی واپس کیږي دا ترجمه ده وایي ذنوفوس ای از الارواح دا روحونه جديد ازو وځد بدان سره وایو زکړی شي زه ترجمه دادم چې زو وجد په معنا د تقسیم کله چې تقسیم کړل شي عملنامه او روحنا زه م ترجمه دادم چې مراد د نفوس هذا نفس وعلى ذي عملون لیدا هو یظن فوزو زو وجد کله چدار قسم عمل والا زو وجد تا یو زکل شیخ خپل جوړو سره خپل عملونو سره براجه منځی کین یعنی قسم قسم کې ګناګار اکټه وونګي هر قسم کافر التزای بالمز التزای غلال التزای دې تا زو وجدوی دا که امو فوره د نوای ظلم اووده سهلت او کله دې ژوندای خښوین جنای بارکیں ثبو سوکر لشی چې بیاین زم من قتلت پس ګنا بنده قتل کړی شوی وا دا جہل د عربو دې چې ژوندای به خولې وجل به یک د دې سو ګناو دا یې وجلوا وزلڅ په نوشررت او کله چعمل نامې خورې کړلی شي وایزل سماو کو ش او کله جاسمانونه جا خوت راون غااړلی شي راغ کړلی شي وایزل ج مورات او کله جا جانم تیزړلی شي ګرم کړلی شي وایزل جنتو او کله چې جنت روز او زلفت نس دې کړلې چې نو علمت نفس ما حضرت هو بشار یا ونس پا غامل <سؤال> چې د سکر دې علمت نفس ځنه کړو په سیاق د اصفات کرا دا په مانا د عموم ده کنه علمت نفس هاري او نفس په کوښی ما حضرت چې څا مله کړ دې بده شوايد راوړي دا علمت نفس مع حضرت دا د دا صورت داوا دا د ملاقات الانسان به عملي نفلا پس نن دا تاسو او قسم مو ز قسم کوم پس توروبن بالخنسي چې واپس کیدون کې د الجوارې چلی دون کې نه الکنسی پټې دون کې په ليله قسم کوم په دې شپه باندې زاساسه زا کله چده شاو هاڑی نوستو بھائی قسم کون پا سبا بننے زاتن افسا کل چده ساو آخلی رنہ کی شپل هاڑی شی سبا رای شی دا ټول شواید دي پینزا گوان شو چین نهو لقول و رسول کریم یقیناً دا قرآن وینا دا داغوز استازی کریم دی ذات مل زی قوتن ذ قوت وله د هند ذ لار چې مکیل دار سوال سره د مرتبه والنه د الله سره دی رضمتنه مو توه مناله شو دې د سم امين نوالت ما ندارون نه خبرو منل کی امانتدار ملک داسې فد جبريلو چې قرآن را وړد نو دمرا مانددار ملاک دیں نو شیعگانوی غلطی دیو شوا وحی بل توا رکڑا نو بیا امین سنگا شو نو اس چه بچائی راوڑ دیں نو آغاو گو رائی وما صواہبو کم بی مجنون او ندیں خیرخواست آسو بی مجنون سلیوانے وَلَقَدْرَ آهُو او یقیناً لیدل نبی علیہ السلام دی جبرین لرابل وفق المبین پا کینارو چا تو باندې پا کینارو کار باندې راکه یو زمیر دی یو زمیر د فاعل نه او یو زمیر د مفعول له نو معنا دا سره چرا لیدل دے دے پیغمبر هو دی جبريل لرا به لوفق المبینه پا اطراف خرو پاسلی شکل کې نبی رسول الله جبرئیل السلام کا دو ځله و ما هو او نه د یاداس مارګره دا خیر خواسته او حل الغیب بزنین دې بزنین کې دوه قراتې دي یو دا قرات د زواد د کم چ دي یو دا غیب معنی وایې او بیان د قران و ما هو ن د دا پیغمبر عل الغیب په بیان با د دی واجب باندې چې د غیب نران را روانا ده زونین څه بوخل کونکي دا پیغمبر په دی واه معنی څه بوخل نه کوي هر چاته بیان دویمه کرات زونین ده زوا سره نه کدا زونین د زواسر شي نو بیا د دې معنا دا متهم توهمه دار عیب لګول شي او زه غیب نه بیا علمو الغیب و ما هو نذيدا مرګ ردا صاحب تاسو علل غیب په غبنې بزونیل سمو تام کړې شوې په غیب باندې نبی رسول الله په اناvega سمونه خیانت غون کې دروغ وونه نه نه د ځان نه خبره نه کوي نو نه ده د حال الغیب په غیب باندې به زونین ټول امتې کړې شوې الزام لګولې چتاو په دې کې دروغ ونی تا په ځان نه جوړ کړئ داسه زادت کتاب هغه پیغمبر دواړو شو ما کوه په قول شیطان الرجيم ورځه زوا او زواد دواړه یو زهرا وڑل کاریا نو دواړه کړهتون یو زه دي زونین او زونین دهنه معلومه شو چې زوا او زواد دا قریب المخرج دي دواړه تفسیر کبیر کی امام رازیلی کی سورہ فاطحہ کی غیر الموضوع بیالیم ولو دعا لین کی چه زوا او زواد دا دوڑا قریب المخرج دی چه قاری نہیں نو عام و خلق و تفدی کی تمیز گران دے نو دا زواد مشابہات دے زوا سره نو غیر الموضوع بیالیم ولو دعا لین او ولو دعا لین چه سڑے کراعت من پوئی جبا برانو غاقونو کی اولا گئی دا مخرج نیا دا گئی خو دا زواد مناسبت دال سره نشتی غیر الموضوع بیالیهم ولد دالین دا مشابهات دا دال سره دا مانا فاسدی اعلام العباد بحقیقت ندقی بزواد یو کتاب جو علم لیکل لے ڈرخ کتاب لکل لے نو لہٰذا چا سره جنگ مکو آئے چې دے زواد ہوئی او کزوا ہوئی خبخا ساٹا کافر او غورا کافر او غداد کافر یو بگداؤ مو ایدو زواد ہوئی غداد نوئی غداد قرآن کی نشتی فائن تضابون پس خبرو کے اختائیں ما ہوا بقول شیطان الرجیم پای نه پس کوم غړې ته لا واړو لې شو داسو ان هو الا ذکر للعالمین نه ده قران مگر نسیت ده د مخلوق د پاره یمن شام ان کو سوک د چا چا خو ده تاسو نه یستقیم روان د چې دی په ولار تین دی وځري کوما ته شاو نه الا ان شاء الله او نو خو خوای تاسو مگر دا جو غاری اللہ پاک رب العالمین چې رب د مخلوقاتو یې مشیت دا باندې منظور دي مشیت د انسانانو نه دي منظور کړي چې صالح غاری نو هغه کیږي دا سورۃ الہجم زکویرات د دې ژور دم تیازاد دي دولاسو احوال شپګ د ماخې د فانا کې دوه عالم نه او شپه ورځ ته د قیامت له د قیامت صفات د جبريل عليه السلام بیان کړل نو درم هر شی په مشیت د باري تعالی باندې بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء ان انفطرت واذال كواكب منتثرت دا سورت الانفطار دی سوره الانفطار دا دې انصح چې دا بحث سي بحث سي دا تو قران په ترتیب کې هم دا بحث سي دي او په نوزول کې هم بحث سي دي نو څنګه د ماکه سوره په ترتیب کې دغه څه په نوزول کې هم ور پسي دي دا سوره په ترتیب کې یو اتایم نه نو دا صورت په نزول کې هم یو ته ایم دا دا په ترتیب کې دعا ته ایم دی هغه پسه نو په نزول کې دا دعا ته ایم صورت نه 82 او دا پس د سورې نازعات نازل شوې ده دعوت دا ودا صورت ته بیا تیزی ورغی احوال د قیامت بیانېږي نو پاره کې زیاتې تیزی د عالمت نفس او ماقدمه او اخرت ملغات الانسان به عمله خسره در ترقینا ماګي صورت کې دوه لاس احوال بیان کړ ربط نوتل ته داغه خلاصو پېښ کې په سلور کې زموږ برداشت چې دا دې هڅ سلورم آیات او د مخ کې صورت اتم آیات کې یو بل سره جوړه مناسبت ده مخ کې اتم آیات کې یوې ایزالم اووده تو سهولت د جوندایغه کې شي وې دینه تاسو بوو کړلې شي نو دلته وی چې ځل قبر وو بصرت قبرونه ولا برابر تکړلې شي درېم ربدانه چې دماکی صورت داوا کېدلته نوره ترقی ده دا, دا آیات پینځم کې سلورم ربدانه چې د دې صورت پهګه آیات یا ایو الانسان ما غرق بی رب بکل کریم تیشی تا دوکہ کیوا چولی نوزدی آیات کی صورت چھپیس نمبر آیات سرا حل تیوی چفائن تزابون چھر تا پا دوکہ کی روانی ہے قرآن ام پریخ دین وَاِنْ خلاصہ داړه دې دوه شرط کې څلو رهوال بیانې او بیا سز ورکی منکرین وته او په آخري حد کې نه په شفاعت قاهري دا بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء ان فدورت کل جدا اسمان اوچوي نوزل کا واقع وانتصرت کل جدا استوري ودوريږي وایذل به حروف جرت او کله جدا دریابونا او په یو روان کړی شي ځه آل دوی اور ور دواجی نو هغه کې فیت دینه دی رستوي دا په اول جمنجي نو بیا به اوسوي نو وایذل قبور بعزره او کله چې قبرونه والا پورته کړل شي با له مت نفس ما قدمت واخرت پو وبا كري جار يا اونابس پو وبا جار يا اونابس پاغه ملونو جذما کي سکړ دي او رستوي پري خيني يا يو انسان انسان ما غره كه ربكل كنيم شيشي توکا کا تل حرام پرب صاحب نه جاغ عزتمن الله دے پرے غن اللہ دی هغه الله نے خلق کا جته پیدا کړي فسوا کان تے نیک کړي فادلک فسوا کا برابر کړي فادلک انو نیک کړي جنورو مخلوق کدا قامت د وګورا پسالو خبره واندی مخه کته ده خوراک ورینو خل په مزه کې لګي ثال الله سمه عزت راک لاقات کرم نه بنی ادم نو ویایې صورت ماشا اراک پک پکم یو شکل کې چې دا الله خو خوانو ته جوړ کړم پوز ای دلہ د پوز پوز سترګي خو غو نا پوز کدا پوز ای دلہ شاته لا ګولوي همغه دل بل جانې جوړولې کله چرېم داسنه بل توک زيبونه به دینې بلکې تازو تکذيب کوه د روز د قیامت وَإِنَّا لَيْكُمْ لَحَافِذِينَ او یقیناً دی بتاؤ سمانے حفاظت کون کی ملائک کرامن کاتی بینا دائیزت من دیو لکن کی هر انسان سره جوڑا جوڑا ملائک دی آغود ادا عملو نلی کی خوابت نو قاتیشی چی دادا خو عملونو لکه کومه لایق چه دي دغه دې بدو عملونو حوالہ امیر دي ته انسان کله ګناوه کوي هغه ورته وی لاملې کوي صبر وکړي کله توبه وکینو نو چې دا په بخت توبه وکینو بیا وېځه وصولې کوي او نیکي چی وکینو کرامن فورنولې کوي کله جه انسان ګناوه کینو دا ملائک ته لیر شي وي په د بغړه ته سړی څو ګناکار دی وکړ الله اکبر کرامن یا عالمونه ما دفعلون دو په دي کارونو تاسو ښه کایک ما کې ضرورتونو کې دعا قسمه خلا کې بیاناو ندل د بشارت او تخويف ان الا برار یا جنان نیکان خلق په نعمتونو کې وین او انل بوجاره او فاجران به دخلک لفي جهنم په جانم کې اور کې وین کې اسلو نا ها دھنوبشغیت یوم روز د قیامت و ما هم انا بغائبین او نپیدو داغنا بغائبین صغای پټې دونکو کما دره کما یوم الدین شیش په وقته لرات یوم الدین روزدا زما ما درګه ما یو مودین بیا شي په کتلاره چې صد روز ته بدلې زادوم راغړ یو ما لا تم له کو نفسول نه نفسین شهه چې واقدار بنې یو نوز د بل نوز د پارا شان یو د بل د اختیار سي اختيار نه لریګ وال امر یو ما یذ لن للہ او راپ کی الله وی چې بل څو خلاصون کې نشته دی کنه مالک یوم الدین نو ځکه دلته ټول مالک مالک راوړ یو ملاتم لیکونه خپل نن اب سن سه مالک یوم الدین ده نو بل مالک نشته هم والامر یومئذ لللام اغه اختیارات په دغه ورځ ټول یوازید هغه دي مالک یوم الدین د بادشاہ د قیامت اختیارات یاواز الله سره دا سورات امتیازات دی اول انقلابات اربع نو دوم انعامات خاصه په انسان خلقک فسو قفادلک او درم نوی د شفاعت قهری وکړه نابهدا جواز ده کاری چې بل مالک نشته ده بل چې اختیارات نشته ده واخر و دعوان آن الحمد لله رب العالمين